צפניה פרק א' דבר אדוני אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה בן עמריה בן חזקיה בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה אסוף אסף כל מעל פני האדמה נאום אדוני אסף אדם ובהמה אסף עוף השמיים ודגי הים והמכשלות את הרשעים והכרתתי את האדם מעל פני האדמה נאום אדוני ונטיתי ידי על יהודה ועל כל יושבי ירושלים והכרתתי מן המקום הזה את שאר הבעל את שם הכמרים עם הכהנים ואת המשתחווים על הגגות לצבע השמיים, ואת המשתחווים הנשבעים לאדוני והנשבעים במלכם, ואת הנסוגים מאחרי אדוני, ואשר לא ביקשו את אדוני ולא דרשוהו, הס מפני אדוני אלוהים, כי קרוב יום אדוני, כי הכין אדוני זה הקדיש כרועיו. והיה ביום זה וכה אדוני ופקדתי על השרים ועל בני המלך ועל כל הלובשים מלבוש נוכרי ופקדתי על כל הדולג על המפתן ביום ההוא הממלאים בית אדוניהם חמס ומרמה. והיה ביום ההוא נאום אדוני קול צעקה משער הדגים ויללה מן המשנה ושבר גדול מהגבעות. הלילו יושבי המכתש כי נדמה כל עם כנעם נכרתו כל נטילי כסף. והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים במנרות ופקדתי על האנשים הקופיים על שמריהם, האומרים בלבבם, לא יטיב אדוני ולא ירע. והיה חילם למשיסה, ובתיהם לשממה, ובנו בתים ולא ישבו, ונטעו חרמים ולא ישתו את ינם. קרוב יום אדוני הגדול, קרוב ומהר מאוד, כל יום אדוני מר צורח שם גדבור, יום עברה היום ההוא, יום צרה ומצוקה, יום שואה ומשואה, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, יום שופר ותרועה על הערים הבצורות ועל הפינות הגבוהות. והצר אותי לאדם, והלכו כעיוורים, כי לאדוני חטאו, ושופך דמם כעפר, ולחומם כגללים. גם כספם, גם זהבם, לא יוכל להצילם ביום עברת אדוני, ובאש קנאתו תאכל כל הארץ, כי חלה אך נבהלה יעשה. את כל יושבי הארץ.